Nagyon délután kívánunk mindenkinek, jó reggelt kívánunk a szerdán 5 után ébredőknek! Ez itt a Klub rádió benne az új műsor az Annó Budapest, az ismeretlen Budapest, és itt van az Önök alázatos narrátor a Punks Naded Miklós. Telefonszámainkat jó előre elmondjuk, amit nyilván Önök is tudnak, 24 06 3, illetve 2407953. Ez a műsor arra van kitalálva, hogy az önök emlékeivel megpróbálja bemutatni azt a várost, amelyben élünk. Elsősorban Budapestől fog szólni az elkövetkezendő 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12 műsor. A mai műsornak két szereplője lenne, két épület. Az egyik a Budafoki úton álló morszékház, valamikori olajipari és gázforgalmi Trösztnek az épülete, aminek 1973. 11. ó. 14-én leszakadt egy emelete. Arra vagyunk kíváncsiak, és arról beszéltünk reggel D. Jánossal, hogy vajon vannak-e olyan hallgatók, akik emlékeznek erre a történetre, esetleg ott dolgoztak, látták, hallották, vagy emlékeznek erre. Aztán a másik szereplője a mai műsornak, a Martinelli tér, Szervita téri parkolóház, amelyet most levontanak egy új épület a helyére. A Martinelli zárójel Szervita téri épületben, parkolóházban volt a Merkurnak egy, egy bemutatóterme, mely bemutatóterem ablakában volt egy, egy sorszám, ott lehetett nyomon követni, hogy az ember ként szerepel vagy hol áll a Merkur gépjármű átvevők. listáján. Tehát a kérdés az az, és erről fog szólni a mai műsor, hogy emlékeznek erre a két épületre. Telefonszámunk 24 07 Halló. Jó napot kívánok! Egy szemtanú beszél. Üdvözlöm! Jó napot! de Miklós vagyok. Kovács Rászló. Hallgatom. A Buda Budafoki út 59-ben áll a Dohánygyár régi épülete. Mhm. Uh -huh. Én ott dolgoztam, de nem a dohánygyárban már, hanem egy élelmezésipari tervező vállalat nevű cégnél. Uh -huh. Akkor már az volt benne, és ez e, majdnem mellette van az, az akkor OKGT, országos gáz, kőolai és gázminőségnek épülő épület uh -huh. Ezen a bizonyos napon az november 20 November 14. 1973. november 14-13 óra 3 perc volt egyébként a, a pernőben. akkor az pont ebédidő volt. Igen. És, és én ennek az élternek, mert így ez a rövidítése, az éltermébe sok tíz vagy esetleg század magammal éppen ebédeltünk. Az éltermeknek az ablaka az, a, az épülő, épülőházra nézett. Uh -huh. És egyszer csak egy furcsa robajt hallottunk. Nem tudtuk hova tenni. Nem volt nagyon erős, nem volt nagyon hangos, és ö, legtöbbünk az úgy evett volna tovább, de te csak egy hang hallatszott valahonnan, hogy oda nézzetek. És akkor ö, ö, ö, ö, több tucat embernek a, az arca irányult az ablak felé, és azt láttuk, hogy az eddig megszokott ilyen. hát ilyen beton-beton építménynek egy része Ferdén áll, ami teljesen szokatlanul nézett ki. Uh -huh. És rögtön fölfedeztük, hogy ez valami omlás lehet, mindenki megdermedt, mert nem tudtuk, hogy mi lesz, bár tulajdonképpen senki nem volt veszélyben. De, de ez az épület akkor már készen volt? Nem volt készen, mondom, hogy vászerűen állt. Uh -huh. De hogy fel volt álványozva? Nem álványozva, hanem oszlopok és födémek uh -huh. sorakoztak, betonoszlopok és betonfödémek sorakoztak, és ez a bizonyos uh, leomlott épület rész. Ez az OKGT-nek az étterme lett volna. Azt úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagy kocka lett volna, mint ahogy ma is az. Uh -huh. Ez az épület, és tehát egy nagy téglát képzeljünk el, és annak a tetején egy kisebb tégla. Az volt az étterem, ami hát valamilyen vagy számítási, vagy tervezési, vagy kivitelezési probléma miatt. Vannak fejezés, hogy egy tartószlopot kifelejtettek. Aha. Hát akkor, de ki, ki a mérnök, uh -huh. aki tervezte, vagy akik, vagy nem építették be? Nem, nem, nem tervezték be, vagy nem építették be, hát majd nyilván elő fog kerülni egy hallgató, aki, aki akkor dolgozott. És akkor 13 óra 3 perc, hallotta a nagy robajt? Igen, hallottunk egy robajt, és akkor hát fölfedezzük, hogy mi történt. Ilyen Ferdén átvent egy ilyen, ez a nagy mosdrum, ez a nagy, nagy beton szégla uh -huh. állt az épületben. Azt hiszem, hogy az alatta levő két szintet dúlt a szét. És aztán hát ez ugye, ugye napokig téma volt, és a, egyébként a sajtóba is, meg, meg minden felé televízióba is. Amit még tudok róla, az az, hogy annyira ingatag volt ez az egész facak, hogy nem mertek nekiállni, fölmenni rá, vagy oda menni hozzá, hanem valahonnan a szemközti házakból, vagy nem tudom, honnan egy hosszú, Drótkötél kábelt feszítettek ki, uh -huh. és arra, arra függeszkedve mentek egyáltalán felmérni, hogy tulajdonképpen mi történt. Igen, mert hogy, hát nem lehetett fölmenni, hiszen leszakadt a kábel. Nem lehetett a szint. fölmenni, mert szemrevételezés, útán nem lehetett megállap, megállapítani, hogy most, hogyha rászáll egy galambakó, még tovább zuhan-e. Tehát nagyjából úgy kell elképzelnünk, hogy, hogy van egy, egy téglatest az ötödik emelet fölött, ami meg van billenve, Így van, szép is. magyarsággal, és kilógatta a teteje. Akkor, amikor tehát gondolom, hogy önök is kirohantak az étteremből. Nem, nem rohantunk ki, mert hát ez egy műszaki cég volt, és arra rájöttünk, hogy mi nem vagyunk úgyhogy Nyugodtan ettünk tovább, nagyon jó alakart kaja volt egyébként akkoriban. És amikor ez megjelent a sajtóban, akkor emlékszik rá, hogy hogyan találták ezt? Én Ö, úgy tudom el... tehát, hogy, hogy, hogy nem volt sérült -e ennek, mert hogy, hogy a, a munkások éppen úgy, mint önök és a pajtásai éppen lent voltak és ebédeltek. Igen, de ezt már csak a sajtóból tudtam mm -hmm. meg én is, ugyanúgy, ahogy mások. Tehát ez egy, ez egy, ez egy nagyon nagy mázli volt, mert ebből sokkal súlyosabb dolog lehetett volna. Eh, két emberrel beszélgettem ma így az adásra, az egyik a, a Dísi volt, a másik a, a Kárpáti és pajtársom, eh, akik azt mondták, hogy nem is hallottak egyébként erről a történetről. Volt ennek olyan nagy vízhangja, mint mondjuk volt a nyugati pályaudvarnál, amikor nem ért össze a felüljáró? Szerintem nem volt akkor a vízhangja, mm -hmm. De azért volt a sajtóban, mondom, ez a kábelhistória és a, hát az egész ügynek, a, tehát hogy a statikailag vizsgálatok erről a kábelről függesztve történtek, uh -huh. legalábbis eleinte. Uh -huh. Na most erre, ez benne volt a tévéhíradóban, meg hát biztos a hírekben is benne volt, de meg sem volt akkor a vírcsaszt, mint a nyugatinál. Ja, nyilván azért, mert, mert nem volt akkor a, nem, látás, a nem, nem, nem annyira látványos, tehát egy igen. egyszerű, leomlott aztán készvélátás. Így van. Egyébként a dolgot úgy oldották meg, hogy, ahogy ma látjuk. Tehát uh -huh. nincs, nincs fölött egy tégla, étterem nyilván van, de, de azt nem lehetett oda-vissza tenni, hanem nyilván beépítették valahova a nagy épületbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta ezt. Nincs mit. Viszont hallásra. hallásra. 2407 953 24 95 ez az Annó Budapest, az ismeretlen budapest Klubrádió Klub Rádió új műsora, amely épületeket felidézve, bemutatva próbálja meg a a nem mutatni. Halló, jó napot! Halló, Pankton, de Miklósit Buda, egy rövid elméleti hátteret szeretnék adni. Melyikhez? Ké... Budapesthez, amennyiben két kupola van, a parlament és a bazilikái, világi és szakrális hatalom, ugyanúgy két hegy, a Várhegy és a Gellért hegy, ugyanúgy a világi, a Várhegy, a szakrális a gellért, és két Galgóci Erzsébet, a leszbikus írónő és a stigmatizált engesztelő. Hozzáteszem, hogy három népbe volt a 60-as években stigmatizált, ezek a második világháború három fő bűnös népe, a magyar, az olasz és a német, úgy mint Pio Agyanoly Manteré és Galgóci Erzsébet. És akkor azzal zárnám le, hogy előre. Hát nagyon szépen köszönöm. Jó, Misurán volt viszont a szervusz. 24 07 3, 24 06 halló, jó napot! Adásban van. Halló, én? Igen, igen, igen, igen. igen Ádám vagyok. Halló, Ádám, üdvözöllek! A, én a Martinelli térhez szeretnék szólni. A szervitához. A, szerv, a szervitához, igen. Hallgatok De ott, amikor, ott... amiről szó van, az még Martinelli. Martinelli tér volt És egy... egy érdekes dolgot szeretnék mondani. Egy hallgató, az, el, az a helyzet, hogy a Vladimir Viszockinak a Filmjei között van egy, amelyet Budapesten vettek fel. Uh -huh. Ez a Mr. McKenny. Már de most egy kicsit ez izé egy Az akkor megpróbálok olyan helyre menni, ahol, ahol biztosabb a elő. Elég, ha hát elmegyek. Mr. Mr. McKenny futása uh -huh. vagy menekülése című szifíd, és ö, hát ennek a leg nyugatibb, szocialista főváros Budapestet választották, hogy az lassan hasonlít legjobb nyugatra. Uh -huh. És most ennek a, a főhőse, ez a Mr. McKennyi, akit nem viszont ki játszott, hanem a, az a Boucher aki a Solaris című filmből lett aztán világhívő, uh -huh. és az ott lakott a, a hogy is hívják, a hajó utcában? Igen, volt van ilyen, igen. Ahol, ahol ő lakott, szemben a, a parkolóháznak a hátsó oldaláva, uh -huh. és egy csomó jelenetet vettek föl ott a parkolóháznak a benzinkutjánál. És hát van egy olyan nagyon jellegzetes jelenet, hogy, hogy a benzinkutast, azt egy magyar színész játszott, a farkas, nem tudom mi a keresztneve, egy inas gyereket rúgdos éppen, uh -huh. és hát a jó nyugat-európai módra és a, a főhős, ez a nekenni, megpróbálja megvédeni. Különben a, a filmben még nagyon szép felvételek vannak a zserbóról, a zserbó cukrászdáról, annak uh -huh. a teraszán játszódik egy csomó jelenet, és ott lehet látni Viszockit is, Nagy egyébként zenélni is. Remek történet volt. Köszönöm szépen, Ádám. Szívesen. Fia. Viszont hallásra, szervusz. Tehát Mószékház, Szervitatér, Martin Elitér és az Annó budapesti Klubrádióban, illetve egy újabb hallgató. Haló, jó napot! Jó napot! Adásban! Én vagyok. Üdv! Én is szemtanúja voltam a OKGT székház eseményének. Általános iskolás voltam, és mentem haza. Egy óránk elmaradt egyébként, ezért lehettem szemtanú. És mentem haza, és hogy mentem kereszt a Kirinyin, ugye a Budapoki úton, uh -huh. Éppen átértem az Edrán, és egy hatalmas rendszerést hallottam, visszanéztem, és akkor láttam, hogy csúszik lefelé. És jól mondta az előttünk kettővel, ugye? Igen. A hogy két emeletet rombolt le, és úgy logott lefelé ez a kocka, vagy ez a téglates, úgy logott lefelé, mintha egy ilyen lett volna az asztal szélén ezen az Anyám azt mesélte, hogy ő, ő is ott, ő otthon volt. Hány éves volt? -e mi akkor ott a lakunk a Udafoki úton, a erkéjünkről pont rálátunk uh -huh. erre a székházra, és a robbaljra kiszaladt az erkére, megnézni, hogy mi az, és akkor látta, hogy én már én sokáig bámészkodtam még ott, hogy mi a fene történt itt. Egyébként úgy tudom, hogy egy sérülte volt. Hát mert ezt, én láttam ezt... jönni a mentőautó. Aha. Hát nem, nem tudom. Én nem találtam nyomát, tehát nagyjából egy forrásra hagyatkoznak a, a, az internetes oldalak, amelyeken fényképek megjelennek erről az esetről, illetve az építészforma, ami foglalkozik ezzel. Mindenki azt írja, de mondom, szerintem egy helyről vették át, hogy az ebédidő miatt személyisérülése nem volt ennek a, a, a tragédiának, vagy balesetnek. balesetnek. Igen, hát én, én láttam jönni egy mentő. Uh -huh hogy ez azért jött, mert hogy hát ha van sérült, vagy elvitt sérültet, azt már nyilván nem vártam meg, mert uh, hazamentem, és anyám még kinnált az erkélye, és lekiabált, hogy semmi bajod, Gyuri! Hány, <hány éves, éves volt ön ekkor? Van. Azt mondta a általános iskolás. Ö, én már akkor szerintem az Egribe jártam, előtte a Bogdánsziba jártam, és utána már az Egribe jártam, tehát akkor már hatodikos vagy hetedik uh -huh. lehet. Tehát egyedül járt haza? Igen, egyedül már. És egyedül jött és az a zebrán? A tízes buszban, mert, mert szép idő volt, emlékszem. És aztán ez topikbeszéd téma volt másnap az iskolában? Állandóan beszéd a volt, heteken keresztül, mindenféle rém meséltünk. Azt megtudtuk, mert az, az iskolánkban volt egy tanárnő, aki ismerte az egyik építést. És bejött hozzánk, és elmesélte, hogy mi történt, hogy gyakorlatilag... Az oszlopok törtek el, Igen. és ezért történt meg az eset. Ő azt mondta akkor nekünk, hogy a rossz minőségű beton okozta a problémát. Aztán persze én is olvastam, illetve apám olvasta, ha jól emlékszem, hogy, hogy, hogy statikai tervezési hiba volt, és, és bejött hozzánk az egyik fizika órára előadást tartani, ez a, ez a, ez a, ez a, ez a mérnök. Igen és elmondta, hogy ez egy ebédlő lett volna egyébként. Igen. Ezt egy ebédlőnek ébdették. És ilyen lábokon áldott a tetején. Ahogy említette, hogy, hogy szemben laktak az épülettel, Igen. sokáig tartott a felújítása, is egyáltalán elkészült ez a szint, vagy elengedték ezt a? Nem, ezt ez igyat? a szint nem készült el, hanem alatta egy ehhez hasonló, tehát hogy az ornamentet megtartsák, hogy hmm. a díszítés, mert ezt egy ilyen díszítésnek szánták, hogy azt megtartsák, ezért beépítettek, ma is látható egy ilyen ehhez hasonló valamit oda, de ö, ö, heteken, ö, heteken, hónapokon keresztül ö, ö, ott állt még ez a dolog, uh -huh. mert ha jól emlékszem, akkor tavasszal ö, engedték le. Aha, tehát az legalább három ez nagyon sokáig az a kérdés még, hogy, hogy azokban a fórumokban, amelyek erről az épületről szólnak, ott megemlítik azt is, hogy, hogy korábban volt egy úszómedence itt az olajtárkinek, illetve <gül> ennek a... Hátul volt az úszómedence. Tényleg volt? Tényleg volt egy úszómedence, de ne valami nagyra gondoljanak. Uh -huh. Ha jól emlékszem, akkor ez egy ilyen... 6 méteres, 4 méterszer 6 méteres kis medente volt. A egy jacuzzi, e, nevezzük egyszerűen. Műanyagból készült, Aha. aminek sokan a csodájára jártak. Úgy nézett ki, ez, ahogy mondta az előző hallgató, a kettő hogy uh, volt a dohánygyár, ugye volt dohánygyár. Igen, ahol a ha és, uh, hallgató dolgozott. Annak az élénél, ahol most a hátsó parkoló van, uh -huh. uh, ott volt ez a medence. Halló? Egyszer, jól emlékszem, egyszer ö, ö, sikerült be De hmm. aztán az autóparkoló miatt meg, meg, megszűntek. Igen, azt olvastam, hogy ezt betemették, vagy eltüntették, de, de erről is volt valógia. Nem, Eltüntették, ez nem egy ásott medence hmm. volt, hanem egy ilyen kis létrán kellett fölmenni. Ez egy. Ö, tehát, ö, csináltak egy beton alapot, és egy ilyen keret, egy ilyen betonozott, ö, tehát egy beton szarkofákban, gyakorlatilag egy ilyen műanyag. Ö, valami volt. Ha jól emlékszem, akkor ezt a Csepe-sziget elején van a Vituki eh, épület, az a hatalmas nagy épület, ami az egyedül ágaskodik, és eh, azok a tervezők tervezték, és ők is ki, tehát ez valami nagy újdonság volt akkor. <hűz> Nagyon szépen köszönöm, hogy elmeséltem mindezt. Még azon gondolkodtam, hogy a mentő az egyébként jöhetett talán azért is, de mondom, ez csak én találtam ki, hogy azért hogy, hogy mitán leszakadt ez a szint, leeshettek onnan betondarabok, deszkák, de hát mondjuk akár azok is okozhattak volna bármilyen sérülést. Igen, sok munkás szaladt ki, uh -huh. emlékszem. Tehát ahogy én, én már a másik oldalon álltam, a Budafoki út, a, a, a másik oldalán, ahol ugye a rakéta a sőhec kollégium épült, ott mentem át, és e, az még ugye akkor nem volt meg, és, e, és ha jól emlékszem, akkor oda szaladtak át a munkások. Igen, de azt szerintem a ahol munkások jön. is a testületileg elmehettek vasárnap bedobni egy, egy, egy maréknyi aprót Szent Péternek a, a perseibe, ami is végén. Mert jó nagy Szerinten szerencséjük volt. Egy az nevű kocsán. Jó, hát a nagy ijjedelmű persze. Aranytakony nevű Mitől lett az aranytakony? Ö, az mert mert egész a toplás, a szentesi... kocsmát, Az egész környéken minden kocsmát takonynak hívtak, és színekkel jelölték színekkel különböztették meg őket. A Budafoki úton, a MISZ Egyetemnél, ahol a könyvtár van, az volt a zöld takony, uh -huh. az József utca Karintisek kereszteződésénél volt a sárga takony, és az takony az pedig az pedig a Kirényi János utcában, ahol a benzinkút van, onnan kettővel tovább volt egy ilyen, egy ilyen kis lépcsős, egy ilyen öt lépcsős kocsma. Má Már is beje vagyunk a főváros takony Aztán. térképének kialakításában, és a, a budafoki kocsmák, vagy budai kocsmák elnevezése. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket. Viszonthallásra. Tegye meg legközelebb is viszonthallásra. Tehát Aranytakony, Zöldtakony, eh, itt a Klubrádióban, az Anno Budapestben, 2407953, illetve 2406953 a mai műsor két épülete, illetve képletegyüttessel, a Mosszékházzal, illetve annak 1973. november 10-ei leomlásával, felső szint leomlásával, illetve a Martinelli Szervita téri parkolóház és az ajában lévő Merkur szalonnal foglalkozik. Halló jó napot! Halló jó napot kívánok! Adásban van! Jó napatjának Sárkőző András, így. a Morszékház akkori ö, a, a kapcsolatban, illetve ha vele gondolok, akkor, akkor az időpontjára sem emlékeztem pontosan, csak azt tudom, hogy én abba, abban az időszakban nagyon-nagyon pályakezdő voltam az akkori Magyar Televízióban, uh -huh. és éppen valamiféle riportfilmet forgattunk a, a, a vele Szemben, az épülettel szemben lévő akkoriban, ugye az előző szó, hozzászóló említette, hogy még nem volt a kollégium, nos uh -huh. annak a helyén egy, egy, egy óvoda vagy bölcsőde volt, és egy valamilyen, istent, ugye, már nem, nem emlékszem vissza, hogy valamilyen iskolapedagógia, vagy, vagy valami hasonló jelleg riportfémet forgattunk, uh -huh. és ez ebben a felvételben egy az egyben szerepelt az ablakon keresztül látva a, a a felső szintnek a leomlása. Az első Óriási. első, első rob, hang, hangrobaj, és a második ö, fázisban pedig az, amikor ez így, ez így megcsuklik az egész, és, és, és hát nem zuhan, de, de az, a, az a bizonyos két szint. Erre nem emlékeztem, hogy uh -huh. két szintet tört össze maga alatt, de az, hogy ilyen csálénál... Ez. Na most ez bármilyen furcsa is volt, hogy más összefüggésben ugyan, de ennek a a villámgyors laborálás, ugye, mert abban az időben minden filmre készült, uh -huh. villámgyors laborálás, és ez, ez, ez le is ment az aznap az Tehát az gyakorlatilag az egy, TV egy breaking éradóban. news sikerült összeütni. Sikerült, igen, az igen és nagyszerűen beszélgetnek az valamiféle, nem tudom, oktatási kérdésekről. Hát gondolom, hogy ez egy katica csoport tagja jelmését. Lehet, el, lehet, igen, valami ilyesmire tudok citálni, igen, ennyi időtávlatából, viszont viszont uh, a háttérben köszönhetesen Később Későbbiekben nem rémlik, hogy ez visszajátszott volna. Talán, talán lehet, hogy, hogy, hogy, hogy nem tudom. már Találtak valamilyen olyanokat, hogy csak folyénképeket mutattak. De akkor ez, ezt a egy... felvételt, Tehát ön volt az operatőr? De... Nem, én akkor még nagyon kezdő voltam, és nagyon kis Zsamezt voltam, hogy mondjam. Én befűztem a filmet a filmkamerába, és, és utána tátottam a számat, mert nyilvánvalóan. Emlékszik rá, hogy volt-e ott rémület ennek nyomán? Tehát, Leszél? amikor mondjuk hátrafordult az interjúolany, és azt látta, hogy a, a mögötte lévő épületnek leszakad a, a, a fél teteje. Nem fogta fel senki ott azért, gyakorlatilag, a az gyakorlatilag a, felvételben. Az, az ott zajlott, zajlott, zajlott, és hosszú percek teltek el, mire, mire ez, a, ez a dolog így, így, így megtörtént, hogy ez így aperticiálódott az emberekben, hogy hoppá, itt valami egész más dolog történt, és akkor na majd a a, a, a felvételt, azt folytassuk később, egyben tovább. Csodálatos uh, történet, úgy, tehát 1973. november 14-én 13 igen, abban, nem mondom, nem is, em, nem is emlékeztem az időpontjára, csak mondom ennyire, Akkor, akkoriban én, én körülbelül másfél, egy-másfél éve voltam ott, a, a, volt az a munkahelyem, úgyhogy úgy, hogy tényleg ö, ö, abszolút pályakezdőként így. Volt szerencsém egy ilyenben, egy ilyennek szemtanyúja lenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a történetet. Viszont hallásra! 24, 350, 24 3, ez az Annó Budapest, a Klubrádió új műsor, az ismeretlen fővárost próbálja bemutatni az önök segítségével. Pankson Miklós, hamarosan hírek jönnek itt a Klubrádióban, és egészen 4 óráig, 4 óra néhány perccel, Volgár György beköszönéséig tart a műsor, úgyhogy hívjanak bennünket, tehát Molszékáz omlás, illetve szervitatéri zárójel.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 Háttérben pedig a Bencsódi Jódix-Land Band 24 953 95 a Klubrádió új műsorában épületeket, illetve ehhez kapcsolódó történeteket szedünk össze az önök segítségével. Két kijelöltünk van a mai napra, az egyik az egykori vagy jelenlegi Mosszékház, illetve annak az 1973. november 14-én 13 óra 3 perckor történt leomlása, felsősítmény leomlása. Illetve a szervite Martinelli téri parkolóház és a parkolóház aljában lévő Merkur szalon, ahol állítólag követni lehetett azt, hogy hol tartanak a gépjármű kiutalási sorszámok, és az ember oda mehetett egy ötjegyű számmal, és ránézhetett, hogy jó, már csak négy évet kell várni az autóra. Ívjanak bennünket, tehát telefonszámunk még egyszer 24 07 95, 3, 24 95 Halló! Halló! Jó napot! Jó nöket kívánok, én Kisner Péter vagyok, és a Martinelli tér épülettel kapcsolatban szeretnék valamit elmondani. Hallgatunk. Ugye egy érdekes volt, hogy ki és filmet forgatott, más titka is volt ennek az épületnek, Még pedig ezt kevesen tudják, hogy a sok iroda között ott működött a magyar ülkutatás iroda, és tulajdonképpen a magyar ülkutatásnak egy ilyen, nem túl ismert központja volt ebben az épületben. Hát Nevezük egyszerűen csak állócsillag a magyar űrkutatás segén, ha jól Igen. értem. Hát, és is mondani, de tényképpen én úgy keveredtem oda semmi közön az űrkutatáshoz, hogy ennek az irodának a vezető Tófal Gyula volt, egy kosudíjas mérnök, távközlési mérnök, és egy időben a Magyar Rádió Alapítványnak volt kuratóriumi elnöke, én ennek titkára, és oda jártam hozzá, néha aláírni mindenféle papírokat, de ezért nem kispályás volt, mert egy nemzetközi ENSZ működtási irodának is volt valamilyen vezetője, sőt a bűszer világkiáltáson is nagy díjat nyert valamilyen kutató berendezés fejlesztéséért, tehát ha nem is nagyon küldtünk rakétákat, mm -hmm. meg egyébként az űrbevárazóta már elég sok műszer került föl mindenféle, üreszközök a magyar mérnökről, Igen. de azért egy ilyen személy, aki egy halatlan tájékozott, művelt mérnök ember volt, nekem nagy élmény volt mindig a vele való találkozás, és ő is egy szerény irodában két munkatárssal az előszobában ott igazgatta a magyar őrkutatás dolgát, és nagyon ambiciózus volt, mert az volt a meggyőződése, hogy a magyar menöki tudásnak szerepelhet a, a űrkutatásban, hanem is az űr repülésben természetesen. És ezt Segíts, Péter, mert ugye ezt az épületet most lebontották. Igen. Az én fejemben nem volt meg, hogy vidéki vagyok, hogy ez az épület igen. nem csak parkolóház volt, tehát valóban voltak irodák. Meg... Igen, igen, az a szárnya, amelyik tulajdonképpen a tér felé, nyúlik el. A Rózsavölgyi lemezbolt felé? So, a Rózsavölgyi lemezbolt egy so, iroda volt lenne mindenféle intézmények. Én nem nagyon ismertem csak ezt az egyet belőle. Uh -huh. Tehát ott elég sok egyéb titka is lehetett az épületnek nyilván, de hát kiemlékszik ma már erre. És ugye ezt most bontják, de emlékezettem szerint egy olyan 6-7-8 évvel ezelőtt már egyszer megköcsílt előtt a sorsa, mert ha nem tudom, jól mondom ez a Záid nevű uh, halatlan, tekintév iráni uh, építésznő tervezett oda egy fantasztikus épületet, igen, még Dönszki Gábor főpolgármestersége idején, de aztán ebből nem lett semmi. Igen, igen. Érdemes volna ennek a ternak a sorsát is megnézni. Na, de éppen most utána néztem, és 2010-ben, tehát már sajnos Tófalvigyó a halál után Kap, magyar Önökség díjat kapott Kármán Tódorral és sok más mm. a magyar rükutatásban ő magát kitüntető személlyel együtt. Úgyhogy de, de ilyen története is van el középületnek. Nagyon szépen köszönöm Péter, hogy elmondtál egy, ezt. Egy, bocsánat, ugye nem mondtad a mai témákat, de ha már vonalban vagyok, hagyd mondjak egy személyes és aktuális ügyet, ha nem Na. probléma. Ugyanis uh, Som Lajos emlékezett meg minden Magyar média, aki most, hogy el, És uh, 72-től az egyik külvárosi Budafoki működési háznak voltam a igazgatója, és ott keresett meg engem Som nagyon 74, vagy szeretné egy új zenekart csinálni, a piramis lett volna, és kell egy hely, ahol egy három-négy hónapig fél évig gyakorolhatnak, próbálhatnak, hogy összeálljon a uh -huh. banda. És ez Budafokon volt, amikor én ott voltam. Akkor de. Mondhatjuk azt, hogy ugye ott bábáskodtál a piramis születésénél? Hát, nem akadályoztam, az igazság. Sokat nem tudtam hozzátenni, de helyet azt kaptak. A ma reggel Dési János megemlékezésében, fél előtt hallgattam a, a rádiót, ott arról beszélt, hogy, hogy mennyire fontos volt a, a piramis a magyar rock, zárója popzenében, hát. hogy valóban az ifjúsági magazinban kellene, kellene nekünk piramis brigád címmel, vitasorozat indult arról, hogy az építőtáborokban most akkor lehetnek-e somlajos révészöcsi, révész ezredes Sándor örsök vagy, vagy rajok, és ez, ez valóban megmozgatta, és kell nekünk piramisbrigád is egy ilyen? Az a hely, ahol én voltam, ugye ez egy nagyon kívül esett a, a figyelem pontjából, és nem ő volt az egyetlen, aki itt készült fel a leendő pályájára, uh -huh. több zenekar is itt gyakoroltál be magát, úgyhogy ez egy érdekes hely volt, de hát ez egy másik történet. Minden Lesz majd el... olyan, Szeny. amikor ennek megyünk utána. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Köszönthallása! Péter! Isten nyugasztalja Somlajost 24 3, illetve 2406953. ez az Annó Budapest, az ismeretlen főváros Pank, szóval Miklóssal és önökkel, a hallgatókkal. Haló! Ha én vagyok a vonában? Igen, üdv, jó! akkor igen. Én meg a Gusti vagyok. Sziavaz Guszti előtt. TD, TD 2388 Trabant 601-es Ligafossz zöld színű Trabantra vártunk apámmal és anyámmal, és már borzasztóan beleértem magam, hogy nem most akkor itt lesz valami, és, és most végre, és, és most meg lesz. Hát sajnos még jót stán, jót stán voltunk voltak előttünk számok, és hát én azért nagyon szomorú lettem. Ezek után átmentünk szüleimmel a szemben lévő fiúk boltjába. Ahol? Arra. Zárójel kezdődik. Hát, nem, de a Dési Jánosnak ott vásároltak kortbársony nadrágot a gyerekkorában. Igen, pontosan ezt. Én ezt nem tudtam, hogy, a, hogy a, de nekem pedig az első líjkúperem onnan volt. Na. És amikor nem volt, mert utána még egyszer a, a a, nem, bocsánat, UH 73-13 oda, amikor a CD 88 at vettük át, akkor pedig a Petőfi Sándor utcai diplomataboltban volt a következő állomás, erre emlékszem. Uh -huh. Hát azok, azok azért érdekes idők voltak. De még ö, a Merkur kapcsolatban. Tegyen már lényeges, legalább egy évszámot ehhez a. a... Valamelyik is. 1974 volt a, a UH 7313, Igen. és 190 szerintem ö, 81 volt a TD 2388. Szerintem a légúper vásárlás az inkább az utóbbi nem lehetett. Az az utóbbi volt, az, az a második volt, az első, ez a diplomata voltos történet Igen. volt 74-ben. 74-ben nem volt Lee Cooper Magyarországon, sőt, semmi sem. Nem, volt. Nem magyar, ez nem magyar Lee Cooper volt. Ez echte, originál amerikai Lee Cooper, meg Wranglerek is voltak. Na de a fiúkboltjában, fiúk Farmer Nadrág, 74-ben, de 20. hogy is? Hát, 81-ben. 81-ben már lehetett talán, bár még ott, és azért egy kicsit ez a... Az... És előtte pedig, a, előtte pedig vagyonok ér a Kúria húztában. Igen. Jó. Józok voltak a nagy idők. Na jó. Köszönöm szépen, szevasz Gusti. Hát nagyon jó, hogyha hallgatom tovább. Szevasz, hello, szevasz. Hello. 24 07 95 3, 20 24 06 3. Haló, jó napot! Kapcsolja ki, legyen kedves a rádiót. Ön van adásban. Mondom, ön. Visszaszámlálás. 5, 4, 3. Halló, hát ah, megnyerte. Jó napot, beszéljen a telefonba! Szió, szia, Rubicek! Az a parkolóház az életveszélyes volt, tudnék egy ekkora épületnek az ajánlott betenni egy benzinútat, úgy, ahogy van, autósoktól, okostól, vonostól, meg autósoktól. Nem tudom, hogy félszázad -e be, de a tankert sose láttam. Biztos volt csányás, de gondolom éjszaka konspiráltak közben. Egy nagyon szűk helyre volt bezsúfolva az egész, és nagy egy nagy volt fölötte, és ott volt egy kis az átosoriból, és ott dolgozott az országos, Műszaki, fejlesztési bizottságnál azt hiszem, uh -huh. ahol pénzeket lehetett kapni, még a rendszerváltás után is egy darabig, ha mindegy, nem tudom. Ez ilyen közhivataloton állami közhivatal, ahol pénzeket lehet szerezni. Legálisan törvényesen. Ez Pénz lehetett pénzért a... venni? Mi van? Nem, nem, nem, nem. nem. Pénzt lehet az omfb be szerezni. Tehát az OMFB, Országos Műszőfesz Bíróságnak az irodaláza volt, Iroda részege, és ott lehetett bizonyos dolgokra, pénzeket szerint, bizonyos cégeknek váltok, nem tudom, csak van sejtésem A másik, hogy ott valóban sokszor sorbáltak lenne a földszinten, és ott volt van, mint a üzlet is. Én azt hiszem, a vitelenekben voltak ilyen autós kedéktucok, amiket úgy meg lehetett volna venni, hogy az emberek lett volna autó, és lett volna pénze, és még arra emlékszem, hogy a, amikor kezdett kifutat robant és jött a rendszerváltás, dicsőséges, akkor már 80 ezer kp re el lehetett vinni a traumatot. Ki volt írva, hogy azonnal le lehet vinni meg hasonlók. Nem tudom, hogy erre kiemlékszik így még. Jártam én sokat. Ez a belváros volt, nem messze a régi munkahelyent postától. Zsufi hely volt, veszélyes hely volt. A másik az a nagy betonépület, ami lerogyott. Igen. Ott valamit elszámoltak a mérnökök. Vagy nagyon vízes volt a beton, vagy a zsalgozatot nem csátek erőse, vagy kiszedték idő előtt, de van, normát akartam szerintem teljesíteni, és túl gyorsan, túl magasra nyomták az ácsukot a szerkezeteket, és emnől az egész Szerencsé, a szerencsétlenségbe hogy átlag senki nem halt meg, én látom, mint egy harmadik össze az egész, egymással lapok így rádőltek, és valami egy-két évig ott csúfoskolod, és aztán széposan elkezdték illetvezni és álmodba lebontani. Vagy, vagy egy kettő év, igen, tehát, hogy, hogy felüssük a, a vonatkozó forrásmunkákat. E, azt írja erről a, a, a beszakadásról vagy leszakadásról a, az internet, hogy a, a legfelső szinten kifelejtettek egy tartó pillért, tehát a homlokzat síkjából kiguró étterem, vasbeton falu ugyanis eredetileg két pillére támaszkodott volna, azonban De egy tervmódosítás korán az egyik pillért már bele sem rajzolták a tervbe. Igen, igen. Csak. Volt hasonló sztori, nem messze a, a, a, a főutcától, volt egy épület, hasonló hóstabosságot követtek el, ahol nem terveztek lépcsőházat, és utat kellett rátervezni, és volt egy másik, ahol viszont kiketérni pályázatot, hogy a darut, hogy emeljék ki a, a, a, az épület közepében, mert benne hagyták az építő darut. Na erre külön jöttek, és le is bontották aztán. Voltak ilyen melifogások, olyan, amit a nyugati. Fél, fél, fél, fél, lesz, fél, lesz még ilyen. Jól van. Köszönöm, Köszönöm szépen. Viszontválásra. Szervusz. Hello. Tehát a Móczékházról beszélünk, illetve a kifelejtett tartózlapokról, illetve a Martinelli-téri szervitettéri parkolóházról, illetve Márkus szalomról. haló. Jó napot! Haló. Adásban van. Üdv! Ferenc vagyok. Szávasz, az, az előző információk teljesen korrektnek tűnnek. Ez egy hétvégén történt az a baleset, és ezért nem történt halálos balesetre az egészben. Jó, hát biztos Viszont vannak a a olyan fejszámolók, a akik megmondják. A MOL, a MOL akkor még nem is létezett. Nem, nem, nem. Országos kőolaj és gázipari volt ez. Ábor ki... volt, és a, annak a székháza meg a Belgrágyak volt, ott a Dimitro tér mellett, a fővámháztér mellett, és még amikor a MOL megalakult, még a MOL is ott kezdte. Ekkor az épületben a, a megépülte után, mikor már kiajtották uh -huh. a hibát, a megépülte utána az olajterv tervezővállalat kell. Igen, az olajterv tervezővállalat, aminek meséltem is reggel, hogy volt egy videó stúdiója, és például az URH együttesnek a koncertfilmjét ott vágtuk, mert hogy SVHS, tehát a szuper VHS rendszerű editálójuk nekik volt. És, úgyhogy múlva akkor még nem létezett? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem valóban nem. Nem ott volt az Áforszékháza, hanem itt az Olaj ez Ez akkor épült ez a hétület, és építés közben történt a baleset egy hétvégén. De várjál, honnan veszed azt, hogy hétvégén? Van egy öröknaptár nálad? De. Nem, mert hogy, hogy? hogy... Jó. Ha van egy öröknaptár a kezünkben, akkor beírnánk 1973. november 14-ét Én akkor... az emlékeimben emlékszem úgy, hogy azért nem történt baleset, mert hétvégén szakadt le. De ne nem... Nem, 13 óra 3, kor, 13 óra 3 perc kor szakadt le, de azt mondta az egyik hallgató, hogy ő egyrészt egy óvodában forgatott. Lehetett szombaton óvoda, ez még mindig valóban nem bizonyítja azt, hogy nem hétvégén volt. A másik, egy hallgató jött haza az iskolából, és ő is iskolából hazaérkezve, látta az omlást, ami még mindig nem zárja ki azt, hogy ez hétvégén legyen, vagy szombaton, mert szombaton még de volt A, a lényeg, értek, hogy hogy nem történt a lesz. Igen, baleset, igen, igen, igen, igen, jó. Tehát ez a lényeg, én, én ezért kombináltam, és úgy emlékeztem vissza, hát ez az elég régen volt, úgy emlékeztem vissza, hogy hétvégén volt, de ha nem, akkor a lényeg az. Neked honnan van, van egyébként erről a történetről emléked? Hát én akkor, ezt akkor jártam a műszakelyetemre, és ott voltam a közelben, és láttam uh -huh. én is a leszakadt épületet. Ja, értem, értem, de akkor, amikor leszakadt, akkor nem láttad? Nem, nem voltam már... ott, nem, ah. nem, én másnap vagy valaki, okay, utána, utána néztem, mikor a, a információt a híreket meghajtott. Értem, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Viszont a 24 07 95, 3, 50, 24 95 arra biztatom a kedves hallgatókat, hogy valaki tudja, nézze már meg, hogy milyen napra esett 73 no november 13-a. Halló. Hello. Jó napot. Jó napot kívánok. Én a, szeretnék hozzászolni a parkolóházhoz. Tegye. Abban abba működött a, a, a műszaki fejlesztési bizottság, uh -huh. és a tervezője volt uh -huh. a háznak egy Szabó István nevű építészmérnök, uh -huh sajnos már nem él, fiatalon meg viszonylag, és a tervezőiroda volt, a középület tervezőiroda, népszerűbb nevén Közti. A középület tervező nem a Kecskeméti utcában volt, én dolgoztam ott. Az ott volt, ez a Szabó is már ott dolgozott. Uh -huh. De, de, de, de tervezőiroda, ők tervezték ezt a, ezt a parkolóházat. Ja, értem, értem, értem, értem. Hát az az, az, az a meg állami világ volt. Uh -huh. Te érti, miről beszélek. persze, persze, azt persze, azt? persze, persze, persze. A a, a, a járda szintjén volt egy Shell-benzinkút. Ez akar már akkor állat. Shell volt? Egy Shell-benzinkút, igen. És ha elmondtam a az a Shell-benzinkút alatt volt egy Shell szerelőműhely. Uh -huh. Egy autószerelő. Ez a Hortham a Ja, különben. ja. ja, ja. Akkor a 127-esen volt, azt az a Hortham különben egy gyerő, barátságos remek szerelőhöz. Egy úgynevezett ezermester. Na mostan, ez, ez a szabó István, ez a kiváló építésmérnök, ez azt sem Ibridias volt uh -huh. egyébként, ő tervezett többek között a Farkasügyi temetővel szemben lévő úgynevezett Szent templomot, uh -huh. aminek az az érdekessége, hogy ilyen selejtezett házföldén dél és testekből rakta össze az egész templomot, mert 500 év templomok közül a legszebb. Puritán egyszerűségű templom, különben, és keresőben ez, ez, ez a technika, amit csinálta, ez hajaz a gótikára. Éves a templomot megnézni, hogyha arra jár, nézze meg. Ezt meg Menjen fogom be, tenni. Tessék, a templom belül is különben, gyönyörű. Tehát ez a szabóisztván, ez az építész, aki csinálta abban ezt a parkolóházat. És, és ő, ő tervezte ezt, ezt a templomot, a farkas Kiváló a szakember volt. Nézze meg az interneten, hát, ha írnak róla valamit. Nagyon szépen köszönöm, uram. Én is köszönöm, minden jót kiládok. Viszont hallása. Tehát volt egy benzinkúta az épületben, a benzinkútalat alatt volt egy garázs, mely garázsnak volt egy igazán jó ezermester szerelője, aki jól javított. Haló. Jónapot! Jó napot! Akkor most már én vagyok se van, ugye? Igen. Szervusz, Kuglász Ferenc vagyok. Szervusz, Ferenc, üdvözöllek. Meg, megerősítem az előbb a falkasítítem a, ura, a templom. E, templom, tényleg gyönyörű. Uh -huh. e, a OKGT székházhoz szeretnék én is hozzászólni. Én ugyan szemtően, de fültanúja voltam a esetnek. E, negyedéves építészmérnök hallgató voltam, és a két délelőtti meg a délutáni egyetemi foglalkozás között be szoktam menni a Bercsényi, Uh -huh. Úgy építész kollégiumba, a társaimhoz, barátaimhoz, és ez ugye délben egy óra körül volt, egy óra néhány perckor, akkor én jelesen éppen a Bercsényüti kollégiumnak a WC-be voltam, pisíre mentem, amelyek az ablakai pont abban az irányban nyílnak, ahol a, a, a bizonyos épület székház épülőférben volt, és egy hatalmas nagy robajt hallottam, amit nem tudtam mire vélni, hogy mi történt. Mentem a ellenkező oldal irányból a felé a mostani már nem skála. Volt régi budai skála felé. Ott ottani szobában ülő társaim meg nem hallottak semmit. Érdekes módon. Emlékszik arra, hogy milyen nap volt ez? A napot nem tudom, hogy nem vasárnap volt, az biztos. Értem. Nem, nem, nem A felesége nem, azt nem mondja, mondja, hogy ott az Hétfő hét volt, vagy péntek, de hogy munkanapon volt, és ugye többen mondták, hogy a hatás, hatáson nem történt és mert éppen ebben több idő volt. Na most ugye ez, ez, ez, ez a szakmánkban, ezt később a egyetemen ott tárgyalgattuk, tehát ez nem volt itt tévéhíradóban, a újságokban mindenütt szerepelt a eset. És ott a szelevel megkontrálom az, hogy ha valamit két pillért tartana, abból egyet kifejteni se tervezés, se építés során nem lehet, tehát ez biztos, hogy így nem igaz. Ami viszont igaz, hogy a jelenlegi jóval nagyobb volt az a felépítmény, ami nagyon sok méterrel a épület sítja fölé kinyúlotta a tetőn. Tehát ez egy nagy és az, az a nap, ez egy nagyon szeles idő volt. És itt akkor még olyan csak találkozás szintjén, ott a, a statikával foglalkozó oktató, műegyetemi oktatók körülbelül arra következően juthattak, hogy egy ilyen, ilyen lüktetős szél lehetett, és egy rezonancia, frekvencia lépett fel, és, és az renget, rezgette be annyira ezt a nagy az elépítmény, hogy. hogy az, ja, hogy az a, lehetett? A, okozta az omlás, mm. mint hogy ugye a 30-es égen hatalmas kábelhíd Amerikába összeablodt. Ja, ja, igen, igen, igen, igen. Félekülség következő. Tehát ez, ez, ez, ez még a, tehát az eseményt követő, tehát ez nem egy hivatalos szakvélemény, inkább ilyen találgatási szinten erre. Tehát az, hogy. Az, hogy ki kimaradt, az gyakorlatilag olyan lehetetlen. Mence. Tehát az, az csak olyan, olyan él, aki nem, nem, nem látott még építéstervet, nem ismeri a, a, a építészteljének hmm. folyamatát, és nem, nem épített. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta ezt nekem. Kérem. Ez? Oh. Viszont hallásra. Na, akkor most gyorsan számot vetünk. Ez volt az annó Budapest, az ismeretlen Budapest első adása itt a Klubrádióban. Néhány perc múlva kezdődik Bolgár György műsora a megbeszéljük. A mai műsor létrehozásában segítségemre volt Falcsik Gergő, Vosedit, illetve a szerkesztő Árva Brigitta. Az elmúlt egy órában Pankstrandet Miklós hallották, jövő héten kedden ugyanebben az időben, ugyanígy de más épületekkel várom az önök hívását legyen kellemes a délután a viszontválásra.